Për në të rgonë pra një djetarë, mille ka bërë një libur të dhe gjejt cili qëhet Mërëi Ibn Jusuf Al Kermi Al Hanbeli, ka vdekon në vit një 1033 hijrit, ka bërë një libur vetëm për të qështjën e kaderit në lidhje me a është dhe të rrim caktimi Allahus subhanatale për njëri u në pëja. Edhe ka të rguar që në kohën e ti ka qëndu këtë diskutuar më disa djetarë për qështë e të kaderi dhe i tërguan që kanë qenë disa sufist, dhe po e theksojtë sufist, të ka qenë një orë për tyri të shka tjel, të cilët i kishin lënë të gjitha punë të mira, dhe fillon të kryenit të gjitha gjunaftët, për arsujë dhe se justifikoheshe me faktin që të zëgjë është faktuar për Allahut, dhe zëgjë që ndodhë në të vërtet, ndodhë në të saktimin e tikshu që a i e doat, dhe pë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 me lejnë Allahu s.w.t. e rrëth të tyre 5 pikat rrëtullohet dhe tema e sotme. Këta njërës dhe më thënë të cilët e kam përdorën, ka derin se si argument, normalisht kanë, janë larguar nga shëriati, larguar nga punë të mira, a i sa të rgonë në kjo djetari, për këte personin që kjo dhe më thënë, nuk ka lënë një pre harame pa bërëdhët, dhe nuk ka lënë në do një detyr, dhe më thënë, nuk ka, ka veporas një detyr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 Por problemi i këtyre njerëzve qëndron tek një pikë delikate dhe shumë e rëndësishme. Këto pikërsë qeta e përfiturojnë kaderin, kur domthon kur thua besimin ka derë, e përfiturojnë kaderin si diçka të caktuar por pa shkaqe. Prandaj thon Kur Allah e ka shkruar që të qëunth hyjn xhenem thonë atë përse të, të, të punoi thotë, ose kur ka shkruar të hyjn xhenem pse të punoi kodot, pse të llodhën kod. Ngaqë këta e përfiturojnë domthon besimin ka derë,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 Sepse allojmë dhëruar kur ka caktuar diçka, ka caktuar që kjo të arri me një përshkaqeve ose disa përshkaqe. Dhe një përqytëror është lutja, dhe është nga shkaqe më të forta. Thotë me ngayın basë ka treguar, domethënë dobinë e madhe që ka lutjen, thotë. Disa njerëz sot e kundërshtuan këtë lloj gjeje, domethënë dobinë e lutjes duke thënë: "Ajo gjë të cilën ti e kërkon, atë ajo gjë të cilën ti e kërkon për Allahun me lutje", thotë.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 që Allah ka thënë në më thënë ka thënë Allah Suha Në Ta'ala fa asa Adem u rabbehu u agawa e ke gjithu në taurat që Allah ka thënë dhe Ademi këndështë të Zodin e Vët dhe humi nga rrugët drejt i tha i po i tha, kure ka shkullitur Allah u tauratin i tha e ka shkullitur 20 dit për parësit krijojë të Adem atër thët, përse më qërton mua për një gjithë që e ka shkullitur Allah u për mua 20 dit për parësit në k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 Edhe u a di atyre i gjendje në tyre në mënyrë të plotë E u dhote atyre ta një provimë, thëtë E fillon ove notat 1 a 1 Pare se të mari provimë dhe pare se ta di se shfar do marri një presunjën për atyre Pse? Sepse i di gjendjen e tyre E di se shfar mund të marrën atyre Edhe u a shkujt i notat Njëri 10, njëri 9, njëri 7, njëri 8 Edhe ata do marrë aty që aty i ka shkujt u a i Pse sepse i di e di gjendjen e tyre E di sa kap njëri, sa i kap tjetrit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 mantës e cilave kryet një veprim e kalonë e të të lirë që të veproj edhe kura i vepron kjo le veprej që u të kryim i, i Allah subhanu e taala sepse Allah i më dheruar e dhe këtë lu i mundësi shkëti që të bëjtë lu i veprej dhe Allah subhanu e taala e kryon disa gjere mantë dhe disa gjere dhe tjera dhe u kemi dhe në shemull si, si, si që është shemull i barit Allah e kryon barit mantë shiu dhe mantë tokës tokëa dhe shiu që janë Janë shkajqe. Dhe nuk thuhet që Allahus përhanët talë ka deturuar të njërë sepse kuj ishte e vetë e i cilë e zgjodhik të dhe vepre. Dhe nuk quët gjithashtu kriju e si vepre svet, sepse ishte vete një për e shkajqeve mantës e cilëve a rrihet kriimi vepre së ti. Dhe u kemi së shemën dhe kriimit një riu, vet një riu. Po të apysur një person, kur së krijojë të ju? Allahu. Kur së rëbush kak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 Edhe në dërmjit lëvizës dërës të në kur ti shkuan, bëndot dalim, në marish bënd gjithë njërës të dalim në në të të dyjave. Sepse e para bëhet pa dëshiren të ndë, kurse e dytë a bëhet më dëshiren të ndë. Dhe djeta arët kanë folu për qështën e detyrimit, a quhet njëri ju i detyruar apo jo. Dhe Shehul Semtemië ka fol për të qështët dhe ka të rëguar dhe mëndën që fjale detyrim nuk është trasmetuar asë kuran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 Nërsa Allah, suha në tala, ta kërë i urdhën kryesat, i urdhën vetën përgjera të mira. Vetën përgjera të mira dhe jo përgjera të këqia. Pika 4 tështë, Kërë një kryes e detyron një tjetër, e detyron sepse ka nevojë vetë. Si në, në raste për shumë, kërë një person dëshiron në të marrë njësa pare për një person, i thotë pistolet të në balë, i thotë mje pare dësë të brava.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 Nuk e të drejt thuohesh se Allahu të detyron ty që të bësh ato gjëra të cilat ti mendon. Bik tjetër është është një ngjashmëri me këtë të mposhipër më është që Allahu Subhanetau ka dhënë njerëzve logjikën e tyre, o ka dhënë domethënë atë ta njohin që një person i cili është detyruar, ai është i justifikuar dhe i ndintull gjë, ndërsa ai personi që nuk është i detyruar nuk ka justifikim për ta.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 Por dhe se Islami e pas ndaluar e pas ka lejuar që në rast detyrimit të shprehë kufrin duke mos e dashur atë me zemër, kjo tregonu që detyrimi që ka diçka tjetër dhe jo ajo që pretendojnë këta prej kaderit. E kjo tregon që njeriu nuk është i detyruar që të bëj vepra të këqija kur i bën edhe pretendon se i bën ato me kader. Bik tjetër është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 ka kriuar dhe dëshirë në tyre, zemën, në tyre ka kriuar shkaj që të jashme, mantës në cileve Allahus Hohanë tala kryon të ka të dëshirë të tyre për të ke mira ose për të ke keqa. Shqy që Allahus Hohanë tala kur dëshiroj që një person të bëhet besimtar, i silës i disa shkaj që të jashme, të cire të jasë bukurojnë besimin, ja bëhet të bukur, të mirë, mantës në cileve Allahus Hohanë tala kryon të kënjëri u dë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 edhe i vendosit disa sprova për i dynjas edhe i zhytet në to. Kërë i vendosit disa sprova, sprova të imoralitetit, të hajdu të legut, pisliqeve, kryon të kjo personat tërë dëshirën e keqen, edhe kjo synon të keqen edhe shkon bjën ta. Por allohët sprova në ta nuk e detyrojt, të sepse detyrimi është të dalësh nga dëshirën jote, gjithashtu dhe nga mundësje jote. Në i koj që kjo personë kur shkojt të k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 është urdhëruar për gjëra që janë pamundura. Për e në hun, e të pamundura. Prandaj ta e thëj, domun e thëj të gjithë të pamundë, por desi Allahu Subhanallahu Taala urdhron njëriun për diçka. Dhe çdo gjë që do bëhet, bëhet me dëshirin e tij, edhe jo të gjithë njerëzit do ta bëjnë atë. Kjo tregon që është pamundu për e pamundur si për njeriu. Edhe si Shehu ibn Burhan al-Hebin, e Bulehebi Qafir, në Xhehenem, tek e treguor Allahu që ai në Xhehenem që ku ishte gjallë. Edhe ka urdhëruar për besim. Në koqë Allahu i thintë që të besonte.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 Si për shumë të futërojë. Ose e, shemu i tjerë për shumë mund të regonë një zdo lu shemu i që është një shkaj mundu për mundur për njerijun. Për shumë një person nuk, ka, nuk që ndronë në këmë, së është i smur, ose nuk ka kam farë, të thua të falu në këmë ti. Ose një zë një person që duke vdegur, të thua të agjëra. Kjo është e për mundur. Bile në islam nuk e kështë tonë një shkaj tjilë. Për kundre z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 mundësitë trupore që është e fuqishëm, mundësitë financiare, edhe rrugët e sigurt që mos mos këtë friksë e vret njerin. Ndërsa lloji i dytë i mundësish tash është ajo mundësi me an të së cilës njeriu vepron, veprimi në moment. Domethënë se ti thua ndryshe është vetë veprimi. Ndryshe është vetë veprimi. Dhe ky lloj mundësie dytësh ajo për cilën ka thënë Allahu subhanehu teala në Kur'an që ka treguar për mosbesimtarat, që ata thonë në Kur'an ne nuk e dëgjojmë dot Kur'an. Nuk e dgjojnë dot.